Falenderimet, lartë madhrimet, i takojnë vetëm Allahut fuqiblot. Aty falendorojnë për të mira që nga ka jep dhe për të mira që në jep në të ardhmen. Vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë. Kërkojmë falen nga imadhi Allah për të metat tona që e bëjmë gjatë natës dhe gjatë ditës. Kënd e uzën Allahu askush së mund të humbë. Dhe atër të rinë e humë nuk ka uzim për të. Dëshmaj dhe dhe kërëj se vetëm Allahu më ritanë të adhurohet, i cili është i vetëmi dhe i pashash, dhe se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem është robi dhe i dërguari i ti i fundit. Po aqa, më shira Allahu qoftë të mbi të, mbi i famine e ti të dashur, mbi i shokt e ti besnikë, dhe në bëjdo pasuës të ti dhe në ditën e gjykimit. Gjëmatit e ndëruar, që dhe kemi një tërgim të ciren pejgamberi sallallahu aleyhi o sellem i tërgondve shogëve të ti në atë kohë. Tërgim që inëzit besimtarët musiman dëbojnë në vepra vetën përhirtë të Allahut fuqiplot, gjatë kohës ku një rjeu ka mundësi dëbojnë. Në dosthan ato momente ku më së ngushti i ki nevojë për ndihmën e Allahut, Allah do të gjendet. Ës tregimin e fjalë që transmetohet nga biri nga biri e khatabet Abdullahu i cili thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Kan qenë thë, tre persona para jush. Nga gjinatat më të vjetra dhe cilët të të kanë dalë për të ecur dhe izen nata vendosin të futëm një shpel të poshojnë aty Allahu gjellëshanë hu këta tre persona i shprovan kur të futëm në shpel e dërgon një guri që le shpesh lartë një shkam të madhë të ambyll dhejë në shpelës mundohën të tret Me forësat e tyre që i kanë Që të largojnë atë shkem shumë të madhë Por nuk kam mundësi Në atë ko nuk ka pasu Kër në kohë sonë sot Telefon, mobil, mesaj me që dikuj Mardu kush me bager me të një mu më, më të largu gurin Një i për tyre thët një fjal Të cilën mu për këtë dhe këtë khut Be mbajmë sot Thët inëhu Lajen gjukumin hedhi sëkhra illa an tad'u Allaha bi salih a'malikum. Sot ne kam ondësi me dal prej këtij shkëmbit madh që është ro vetëm që ta lutim Allahun ton me veprat që kemi bërë për hijti. Sprov shumë e madhe. Në ato momente sprov shumë e madhe ta lut besimtarit Zotin e vet përpunët e ti që ka bo vëtën për Allah në fuqib lotës. Se së të ripik të në treve përgatit një vej për madhështore që ka bo, e i dretohet Allahu të fuqib lotë, edhe pse Allahu është i gjithë dishëm. I pojë për tyre thët, o zoti im, thët, unë i kam pasën kujdesin tim, dy prindit e mi. Të më shuarë, Të më shuar Sa që ka në transmitim Dhe i kanë thih flokt Dhe as njëher nuk kam Hongër dhe as nuk kam pi Para se më shu përndit e mi Gjitha her që kam dalë Me bakiti Dhe të kërëm këthy mbramje E kam marë qumështin Dhe më njëher kam shku të koka E të dy dhe i kam më shu Po thot o zotë Një natë për një natëve u vanova shumë. Se njëri që banë, kur del nuk i di kone caktune, por atë natë i zhvanu shumë, Allah u ka darët asë pravanë. Dhe kur erdhan të kështëpia ime me vrapë, me qumë shnëdorë, shkova të dy përndit e mi dhe i gjetan gjumë. Që që një besimtoj që farë dukatë du me pasë me përndit e ti. Thët, o zotim, thë tërë natën ka me të në konë me qumështë të ndorë. Tërë natën ka me të në konë me qumështë të ndorë. Edhepse thimit, bashkëshortja, shëptor që i ka pas për rreth, kanë kërku qumështë nga ajë, po nga respekti që zotje e kalon të respektojnë në prindrit, nuk i ka dhonë për pasi as kujtë. Thët, asë në kjo këmë përishë gjumin, në kërë trup të përishë gjumin. Thët, me nxezë kërë janë zgju, spari kanë pi qumështin nona dhe baba dhe pastaj gjithne. Dhe pastaj dhe lithët zotit, O, zotim, thët, nëse këtë pun e kam barë përftire në tonët më dreqme, na mundësa dalin nga kjo shpjeth. Pra më ndërë një gjemati ndëruar, një ju më Allah më fuqë qi plotë me buë, Dialog me andë verë për stëmir Me andë verë për stëmir Për hirtë Allah të fuqiblot Në ato momente Aishke mbë atë që matë që i ka mbjull dherën Po hapet Po s'ka mundë si me dal Po hapet Po s'ka mundë si me dal Sepse e në dhe dy persona shpel Të cilët pe i ka mbjull e i sram Po i tërgën punë që i ka në bo I pa po e për të në ka bu I badet I badet i ti është i kujdeshëm daj Allahot fëtë shqiplot në radhë parë, në pastaj daj dy prindve të ti. Respekt madhë për prindet e ti, i dy ti më radhë. Thët, o zotim, thët, unë e kam pas një vazjë tajjes, të në kam dash mësë shumë të në botë. O është dash në unë ta. Dhe kam kërkua nga aja që ka kërkën një djalë për një vazjë. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po me ka refuzu Pas disa viteve është provut vajza me vëfri dhe ka artë kydjali e ajgjës vetë dhe ka kërkut hola bëgj Kërkan bëgj një qënë dirhem dhe kërkët po tjep një qënë njëzë dirhem e vetëm që vetëm tjesh e imja Vetëm që vetëm dë bën zina me të. Dhe pra mënë, thët në ato momente, thët o zotim, thët këmira, i mi i në dhom, mi bën me katin, thët vajza më thët, thët ki frikë Allah hënë, mos e fut u nazën e gishtin e huaj pa të drejtë. Kështu është prej. Mos bën zina, Thot, o zëtët, ku është për menë thjala, Allah, e kumlon atë pun. Dhe për hirë tëmë dhe që e kumlon atë pun, edhe dinar dhe dirhen që e kumë dhanë, ja kumë bëhë halafë. I dytit ndërua gjëmat, pilen një gjëna për gjëna vëtë më dha, zinan, vetëm për hirë të Allah u të fuqë që i plotës. Jo vësh me kashë, po dhe borgjën që ka kërkuja ka bëhë halafë. Thot ozot, nëse këtë pun e kombo, për hiren tënde, na mundësot dalin nga kjo shpjell. Edhe shpjell e prap hapët, për prap s'ka mundësi me dal. I treti me ratën dërua gjematli, e të regon të mirën e vetë që ka bo për Allah në fuqë i plot, e mirë ati lidhët mes obligimeve që jenë mes njerëzve. Obligime që jenë mes njerëzve. Thot, o zote im, thot, unë kompas shëptor, roktar, argat, që kam pënu, thot, tek une, si cili për tyre ka marrë djerësën e vetë përnu, dite, në gjdo mbramje. Ka pënu ditën e ka këry, ka hetës. Njëj për tyre nuk e merë hakun e vetë, edhe shkon. Thot, atë hakun e ti që ka lonë tek unë, me të kompunu dhe zote i ka qu për e qëtë. Vjem pas një kohë Kur vjem pas një kohë I thotë për nare të ti Apo të kujtojnë kusha Thotë po A ma e për haku në tim Për ju që i një u dhejtësa Që kini firma Dë qone apo dë qka tjetër A ma e për haku në tim Sotë me thonë di kuj A ma haku në tim që komponu të ti Për animu i qka thotë A edhe me lën kompiktuit Për, për në vitë i dyzë Jënë shprej o arruaj e te ndërsa ram, për e gambeja lejë sëram përthot në hadithin e vërtet, duhet mjë adhon puntorit hakun e vetë, deri sa djërsa në kjo ka tha halak. Jo me shku në fund mujt, këta ku diti kompletet, ishtin këtë po atë në gjepë, e ti bon qefet u e qy është dushë, të me dhe qka e puntorit, po ende sa s'u ka tha djërsa, islami ordhën ti për të haku puntorit e ti. Thëtë edhe i përgjigje duke e thënë thë Gjitha këto që përshë lopë, bagiti, të mira që Zotin mi ka dhonë Thëtë ju në tuatë Thërë përgjigje Kitë përgjigje e bëmë vetë në besimtari që besonë Allah në fëtë shqip lotë Gjitha që përshë dhe të tuatë Edhe e gjithë një e filëmim leo Top, top, top, top, edhe shkami Gjitha atë pasrui thëtë o Zot nëse kombo për ty Në mundësothë thëtë Dalim ka kjo Dhe hadithën e përfëndon për e gambeja e leseram Me këta tre persone që kanë dalë nga shpela E lu se më laun gjilërshanu të në forësan imanin ton Që tjetë kjo hadithë më sirmë për ne Që mos të him dikuj në hakë dhe mos të bim në mëkat E kuli khauli hedha E sëllikun fëstak firuhu I në hu Hual gafu dhu rahim <coughs> <coughs> <coughs> Alhamdulillahi wahde O salatu o salamu ala sejdina Muhammed Në gjithë do të regim që Allah u fuqiblot e të tëkë në Kurani famlart Pashtu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në hadithë Djetarët islam në zirin dobi Që që ka thonë zote në Kurani Dobi për ata që kanë mend Mësim për ata që dinë Dobija e parë e ndërtuar xhimat e këtij hadithi është se këta tre që nuk dihet vendi i tyre ku, edhe as koha e tyre kur i kanë bërë veprat vetëm për hir të Allahut Fuqiplot. I kanë bërë punë të veta vetëm për hir të Allahut Fuqiplot. Jo marrva shkjet Jahova, as kjet Kosova. Po vetë më lut direkt Zotin Fuqiplot dhe thojnë djetartë i pari atë shumë sa që i ka dashë fmit s'ka pas të ka i pozit asë bashkë shorë tja që shëndolë së të gne trit dhe trejat trit dhe trejat për fatë keç thë që në skam obligim kur gjon dhe e përndve të asë një obligim se kam ndaj babës të nërës tonë atë e në vërrit e mi po po obligim s'kam e qaj fmi ka dulë ka erë që e thmi që është dulë në dë një që e thmi ndërsa kjo personi që është hop shkëmbi dhe ka dalë nga shpela i kalon kretë me thmi, me bashorte, me shuptor po e ka kështu nënë dhe baben dhe Allah fuqqiblot pas adhurimi të ti meniherë në Kurani famluar thët wa qada rabbuke alla ta abudu illa i jahë wabil walideni ihsana dhe ka përcaktuar zoti ëtë që vëtëm ato të adhorosh dhe më njëherë pas ti urdri dhe cilë është bot mirë me dy pënd e tu. Ose shpesha kemi të regu që i fele of, është në Kur'anin famlartë, që s'kemi drejt as of, mi thonë, lemu me qitë pishpis me i tu dikun tjetër, mëso kujdes për të hecë, besa dhe mi re, mi shajt, mi ofëndu, mi malku, që në u dhe belando dhe në bytët prindi për harëtër, dhe vajzës cila është bonusa sa është të pia. E dashuria e madhën dhe prindve, këti besimtari dhe besimi fort, ja ka monsu të hapet, kërshkëm. Pashto dhe i dyti, në shëndalër sot dhe i thu trive tanë, ki kujdesme, shka me fillon vajzën, ahojsh, oh, kaj tri të përshkojnë, po ki frikë Allah më fuqqip lotë, e shëfë zdo samë, gjitha gjithë që bjenë tokë, shëfë, Mos e bëjkujë zëllom. Mos më marr në punë çes takojnë. Ose po i thonë xhamalistë, "Kifri i Allahut, mos më marr kamat." Sheikh, vënësti në alopër për kamat atij. Ja. E ai që ka bu durim nda gjithë ftojë që u çakam, padushim që Allahu fuçi plot kur është më së keqi, më së vështiri, kam ja hap dyrta kujrit. Dhe kë ndodh mesin e xhamatlive tona, familjeve tona për ty. Kemi dëshmitar Pashto dhe i treti, që se ka marë hakon, përnë tojët i ti, sepse ka pas frikë Allah në fëtë që i plotës. Dhe ka di që një ditë ka me darë për azotit me dhënë lugari, në aditë këtët Allah e fëtë që i plotës, kur toka do të dridit me dridit e saja. Dhe pyjt një një u që ka përndodhë, thotë zotën në koran, toka i të rëgën të rëgjime të vërteta që i ka ndodhë ome një amel mithkale, dhe rrëthin, hajrën njëra, edhe ajë që ka punu grimë që a vogële atome që është, mbi ki tokë, do delë tokëa dëshmonë për ty dhe për mu. Hajrë, mirë. Po a që ka punu ketë shërë, prapë tokëa dëshmonë për ne. Prapë kjo tokë dëshmonë për ne. E gjithë të atë dretë, parimi kryesorë që i ka lidhë, i ka nëbë punë vetëm për Allah në fëtë që i plotës. Vetëm për Dubeja e dy që mirët nga këjë hadith dhe të regjemi pejgambejët a.s. Le është lejot besimtari të lutë Allahun e vetë me emat e ti të bukur dhe cinsit e ti të larta që i ka vepat që i ka bu vëtën përhirtë zotit vetë. Dhe ndër njëhe ku të smuhesh, ku të spravohesh, u lëfër me vetë vetën, o zot jam, Çfarë veprë kombone po Allahu që, Allahun, që në në cimale, ka mundësi malakun e belakit smundje kit pelashe. Po në vetveten cilën punë kam thonë në Zotin tanë çito ku bëj çshtu, eda Allahu komë të ç rukt, çish ka ndomë marr ta tret. Andaj kemi drejt ta lushim Allahun me veprat tona të mira që kemi bë. E treta më radë të ndërua xhamatli, çish ka në hadithe pejgamberit aleyh selam, njeve Zotin tënd kur ti rehat. At njëftu kurti e ngushtë. Lutja te Zoti, falo për Zotin tënd, adhuro Zotin tënd. Vetëm aty mbështetu tek ai kërkon furnizim kur ti ke nevojë, jo, po kujikë ke gjithat. Gjithat e kij. E jo kur jo jo të smuash për shkon xhami. Jo kur të kën mase dekë pitirë hoxhën. Jo di këna kam këç ta thirrë di kon tjetër. Po lutë Zotin të ti kur je më smirt ti se kurtën gojtohesh Allahu kemi ti hap rrugën e xhairit. E katërta dhe e fundit. Kta tret që ndal i ka lidh diçka, a dhe ajo është besimi. Shoqëria e mirë, të çdo herë dietare të Islam, ja sot në kohë sot dia kur në procesin që besimtarë dhe besimtarja. Me ditë në kënd po ec, në kënd po më rrug, në kënd po rrin, në kënd po flan, në kënd po bën tregti, kujt i besonhet? ta tre konfut në, në shpellën fillim të hadithe njëri për tyre po thot duha ta lusim Allahun fuqiplot me veprat tona që kembo për hir të Zotit në situata të tilla kjo të ndihmon shoku i mirë që ta kujton Zotin fuqiplot ta kujton fen ta kujton alitetin që kiboti gjatë kohës sa që çen gjallë e lusim Allahun fuqiplot na fal në, në, në katet tona prindve tan në Zot në rrugën e drejt rrugën e pejgamberit alayhis salam 1000 erë nin ton te demon besimtarve anan ban botës ja e lodhina anu sallu alei wasalliu taslima wa qimus sala